‫אז כמו שאמרתי, אנחנו נוטשים ‫את המורה נבוכים. ‫-את יכולה לפרופוסיה, זה לא יגיד איתה. ‫אולי יותר נוח לך לשבת פה תהיה יותר ערני. חוזרים לבודה, בסדר. Uh, ואני לא בדיוק זוכר מה למדנו ומה לא למדנו, אבל אני לא חושב שזה כל כך חשוב. לא, לא חשוב. ואני מאוד אוהב את הספר הזה, שנקרא להרבות טוב בעולם, שמשלב בין בודהיזם בעצם ופסיכולוגיה, ואנחנו פחות או יותר נעבוד לפי זה. Uh, אנחנו נתחיל ממש כאילו, כאילו, בבודהיזם, וואן אור וואן, ואחד המשלים הכי ידוע של, של, של בודה או על הבודה זה הסיפור על זרע החרדל. אתם מכירים mm, את זה כן. בטח. אפילו אם כן ולא... אבל, לא, אבל אני... uh, מצאתי פשוט... Uh, תספר uh, מצאתי פשוט uh, ניסוח uh, שירי קצת שלו, אז אני אקרא אותו, וקוראים לזה גוטמיה הצנומה וזרע החרדל. היא נולדה במשפחה ענייה בסאוותאי, שמה היה גותמי טיסא, אך משום שגופה היה צנום מאוד, אותה גותמיה צנומה. כאשר הצטרפה לבית משפחת בעלה, לעגו לה וכינו אותה הבת למשפחה הענייה, ואז ילדה בת, ומאז בואו התייחסו אליה בכבוד. אבל בנה, שהתרוצץ הלוך ושוק במשחקיו, מצא את מותו. צער עד לסף שיגעון התעורר בה. היא חשבה. בעבר הייתה מנת חלקי חרפה, אבל מאז הולדת בני זכיתי לקוות. קרובים אלו ינסו עתה לקחת את בני כדי לחשוף את גופתו לעיני כל, באזור שרפת הגופות. בכוח הצער עד לסף השיגעון שהתעורר בה, לקחה את הגופה המתה על מותניה. ושוטטה בעיר מדלתו של בית לדלתו של בית והתחננה, הבו תרופה לבני. אנשים חירפו אותה ואמרו, מה התועלת בתרופה? אבל היא לא הבינה את מה שאמרו לה. איש חכם שראה אותה חשב. רוחה של אישה זו נתערערה מצער על בנה. הבודה בעל עשרת הכוחות ידע מה התרופה הנחוצה לה. אמר לה, אמא, קשי נעל המבורך הנאור ובקשי ממנו תרופה לבנך. היא הלכה אל המשכן בזמן לימוד הדרמה ואמרה המבורך תן לי תרופה אנא תן לי תרופה לבני. המבורך בראותו את מצבה אמר לכי יכנסי העירה וכשתמצאי בית שלא ידע מוות מימיו אביא ממנו זרע של חרדל. טוב אדוני השיבה בשמחה נכנסה העירה ופנתה אל הבית הראשון ואמרה המבורך ביקש זרע של חרדל כדי להכין ממנו תרופה לבני. אם בית זה לא ידע מוות מימיו, תנו נא לי זרע של חרדל. מי יוכל למנות את מספר המתים אצלנו? אם כן, יישאר הזרע כאן, אין לי צורך בו. הלכה אל הבית השני, אל השלישי, השיגעון סר ממנה, ורוחה שבה ונכון הבא, הודות לכוחה, לכוחו של הבודה. היא חשבה, כך יהיה דבר בכל העיר, בכוח חמלתו של המבורך ודאגתו לי, זה מה שאראה בכל מקום. ברוחה התעוררה תחושת בהילות. היא הלכה אל שדה שרפת הגוויות וכיסתה שם את בנה. היא אמרה בכל את הדברים האלה. אין זו אמת של כפר אחד בלבד, אין זו אמת של משפחה אחת בלבד, הראיות היא האמת לאמיתה בכל העולמות האלים ובני האדם. ובאומרה זו חזרה אל המבורך. שאל אותה המורה, האם הבאת גותמי את זרע החרדל? תם ונשלם נשלם, אדוני עניין זרע החרדה לשבעה, אכן השבת אותי לאיתני. ואז אמר המורה את הדברים האלה, אדם שרוחו נצמדת בעווית לצאצאים או לרכוש, עתיד להיסחף על ידי המוות אשר מגיח כשיטפון אדיר אל עיר נעמה. כשסיים ביקשה גותם את רשותו של המורה לפנות לחיי פרישות, המורה התיר לה לעשות זאת. חלקה כבוד למורה בהשתחוותה שלוש פעמים, הצטרפה לקהילת נזירות וזכתה להימנות עליהן. זמן לא רב לאחר מכן, בעשתה את מעשיה בתשומת לב, זכתה להבנה מעמיקה והולכת והייתה לארהט. למה? ארהט. ארהט זה מישהו שהגיע לארה. אז... אז זה ממש אה, אה, בודהיזם one-on-one ומה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור הזה. אז דבר ראשון <coughs> כשהיא הגיעה אל הבודה, הבודה היא ציפתה ממנו בעצם פחות או יותר שהוא יעשה נס אבל אבודה הוא לא עושה ניסים. ולא רק שהוא לא עושה ניסים, הוא, מה שהוא עושה זה הוא נותן לך תרגול בעצם. ומה שהוא נתן לזה תרגול. והתרגול היה בעצם ללכת מבית לבית ולראות אם יש בית שלא היה בו מלא. הוא יכול היה להגיד לה, כאילו, תשמעי, אין דבר כזה, אין, אין בית, אבל כשהיא הלכה פיזית מבית לבית, נכנסה לבית, ראתה את האנשים, ווידאה שזה באמת נכון, זה סוג אחר של ידיעה. זה סוג של ידיעה שבאמת חודרת אליך, אל הלב. ומה בעצם היא למדה? ‫היא למדה בעצם שני דברים, נגיד. ‫אחד, זה, כמו שאבודה אמר ‫באמת הראשונה, החיים הם סבל. ‫אז קודם היא חשבה שזה שלה, ‫ואז היא שזה בעצם של כולם. ‫והדבר השני, שהיא ראתה, לפי מה שהיא אמרה, <coughs> ארעיות היא האמת לאמיתה בכל علומת, עולמות האלים ובני האדם. זאת אומרת, זה עוד דבר שהוא גם כן מאוד מאוד בסיסי, זה שהכל חולף, הכל משתנה. אז יש לנו פה בעצם שניים משלושת ה... סימנים של הקיום שמאפיינים כל דבר שאחד זה אין אני השני זה שהכל משתנה והשלישי זה שיש סבל בכל דבר יכול להיות סבל כל דבר הוא פוטנציאל לסבל לי, לא לא, לא, לא אמרתי שניים משלושה אין 아, אני אין פה וסלושה. כן כן אין אני זה בוא נגיד זה כבר משהו יותר מתקדם, יותר קשה, ואנחנו פה כרגע עוד, עוד, עוד מתעסקים ממש רק עם הבסיס. אז אם נזכור את שני הדברים האלה, אבל לא רק את הדברים האלה, אלא גם מה זה אומר לנו ואיך אנחנו יכולים להסתדר איתם, זה בעצם כמעט כל הבודהיזם. זאת <laughs> אומרת, אם אם אנחנו עכשיו בקשר לסבל, כרגיל, אתם כבר יודעים, אני רגיל לדקלם את זה, את ההבדל בין סבל וכאב, ואם אנחנו מבינים את ההבדל בין סבל וכאב, אז כאב זה ברור, לאישה, לא רק שהלך לה הבן, אלא הבן היה בעצם הדבר שהוציא אותה מהכאילו... היה לה סבל בגלל שהיא הייתה רזה, ובגלל שהיא הייתה ממשפחה ענייה, וכל וכולי, והתעללו בה וזה, ואז היה לה כל מיני סבל, ואז נולד בן, ואז פתאום הסבל נהפך לאושר, וכל הדברים שקודם היא סבלה בגללם הפסיקו להיות, אבל בעצם, בעצם מה שקרה לה, זה אפשר להגיד שהיא החליפה את הסבל, בהצמדות. או אפשר אפילו להגיד בצורה קצת יותר מתוחכמת, בהזדהות. זאת אומרת, היא בעצם כאילו מימשה את עצמה דרך הבן, כי הוא היה הכבוד שלה, הוא היה הזהות שלה, והוא זה שנתן לה את המעמד שקיבלו אותה. וכיוון שכל הדברים הם חולפים, אז בסדר, אז זה נגיד מקרה טראגי, שילד מת בכיל צעיר, אבל קורים כל מיני מקרים שהורים רבים עם הילדים, שהילדים, אתם יודעים מה, עצם זה נגיד שהילד הולך ועוזב אותנו, אז נכון, אנחנו עדיין אוהבים אותו וזה, אבל אנחנו לא יכולים להזדהות איתו כמו שהזדהינו קודם, וגם לא צריך. <laughs> אז... זה בעצם הגישה המאוד בסיסית שאומרת אם מת לה הילד זה ברור לגמרי שזה יכאב לה ועל זה אין עם זה שום, כאילו אין עם זה שום בעיה. אתה סובל כשאתה חושב שזה לא בסדר או כשאתה לא מקבל את זה ובעצם פה ראינו דוגמה שהילד שלה מת והיא לא קיבלה את זה איך אנחנו רואים שהיא לא קיבלה את זה, היא המשיכה להסתובב איתו <laughs> והיא הלכה לחפש תרופה. ואנשים החכמים, פשוט החכמים, הלא נורא חכמים, פשוט אמרו לה, את משוגעת. זאת אומרת, הילד מת, מה את רוצה מאיתנו? והאיש החכם, או יותר נכון הבודה, הוא מצא איזושהי שיטה להראות לה שזה דבר כללי ושאין מה. לברוח ממנו, ובכל בית זה ישנו, וכשאתה מקבל, וזה בדיוק, כשאתה מקבל את הדבר שגורם לך כאב, הוא מפסיק להיות סבל. לכאוב, לכאב, לכאב, אין, אין, אין מה לעשות, אבל... וזה, ה... וזה הבסיס בעצם הכי בסיסי של כל מה שאנחנו הולכים ללמוד. וכמובן אני צריך להזכיר ממש בקצרה את שלושת האמיתות שהאמיתה הראשונה היא שהחיים מלאים סבל והאמת השנייה היא שהסבל נובע, נובע מהצמדות. והצמדות בעצם היא כשאנחנו מפרקים אותה בצורה יותר, יותר עדינה, היא יכולה להתפרש בשלוש צורות. אחת, זה ממש הצמדות. כמו ההצמדות של האישה לילד, או שאנחנו רוצים משהו. השני, זה ההפך כאילו מהצמדות, זה פחד, זה התרחקות, זה שנאה, שהיא, תכף אנחנו נראה, בעצם גם כן סוג של הצמדות. ושלושת הרעלים שאנחנו מכירים אותם כבר, זה אחד זה הצמדות, השני זה השנאה והשלישי זה הבורות. אז היום בעצם אנחנו נדבר בעיקר על החלק השני. כאילו ההצמדות, זה שהצמדות למשהו אה, אה, יכול להביא לנו סבל, זה מאוד ברור. עכשיו אנחנו נראה למה גם הצד השני גורם לנו סבל, למה השנאה גורמת לנו סבל, למה הפחד גורם לנו סבל. <coughs> ובעצם השם של הפרק פה זה אשליית הקביעות כגורם מרכזי של סבל, או על אודות פחד ושליטה. <coughs> עכשיו אנחנו יכולים טיפה גם אה, אה, לדבר על האני ואני עוד לא אדבר על האני כרגע בצורה הבודהיסטית אלא יותר בצורה המערבית אז בעצם אם אנחנו אה, נגדיר את עצמנו בתור אורגניזם זה מה שאנחנו בעצם, איזשהו יצור שחי ופועל. אז <coughs> לפי פרויד, הדבר הבסיסי ביותר שלנו זה היצרים שלנו. זה הצרכים שלנו, זה הרצונות שלנו, ובעצם האני זה השליח של היצר, זאת אומרת היצר רוצה משהו ואז הוא משתמש במשהו, באיזשהו מבנה תאורטי שנקרא אני, שגורם לו לצפק את, את יצריו. עכשיו, זה לגמרי ברור, לפחות במערב, שיש משהו כזה שנקרא, לכל יצור יש כוח של חיות, הוא רוצה, הוא רוצה, להמשיך, רוצה להמשיך לחיות. אז שפינוזה קורא לזה באמת חיות או המשכיות, קונטוס, שופנאוואר מדבר על הרצון, שזה בעצם הרצון המרכזי, זה להמשיך ולהתמיד בקיום, ומתוך הרצון הזה להמשיך בקיום, בעצם נוצר העני. שאני בעצם יודע שני דברים, רוצה ולא רוצה, את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. והאינסטינקטים של היצור, אפילו של התינוק, הם אומרים לו מה טוב לו ומה לא טוב לו. לא תמיד הם צודקים, אבל זה דבר נורא נורא חזק. עכשיו, אם אתם זוכרים, אלן וואץ אמר שבעצם, העני זה דבר נרכש, זה דבר נלמד. אנחנו, כהורים, מלמדים את הילד שיש לו עני. זאת אומרת, ראשית כל אנחנו נותנים לו שם, ואז אנחנו קוראים לו בשם, ואנחנו מצפים ממנו גם שהוא יתנהג כיצור אוטונומי, ושיש לו עני. אז זה כבר בעצם עוד, שיט, עוד צורה להסתכל על איך נוצר העני. וזאת למעשה זאת הצורה שבמזרח מסתכלים על זה. לא בתור משהו שהאורגניזם יוצר, אלא בתור משהו האורגניזם יכול לרצות ולא לרצות, אבל הוא לא צריך בשביל זה אני. אנחנו מוסיפים את זה על הרצונות וה... והחוסר רצונות. עכשיו, <אז>, אז מה שהיא אומרת פה זה שגם הפסיכולוגיה הקלאסית, פסיכואנליזה הקלאסית וגם הבודהיזם מניחים כי האני הוא כלי השרת של התשוקה. זאת אומרת, יש תשוקות, אלה אומרים שהתשוקות äh, äh, גורמות לפעילויות של הגוף. לכל הפעילות של הגוף וגם של המחשבה בעצם. זאת אומרת שהתשוקה בעצם היא הדבר המאוד ראשוני וכל היתר זה תוצאה מזה. שוב, תשוקות זה תמיד תשוקות וגם פחדים. זאת אומרת זה רצונות ודחיות וכל, ה... וכל ה... הדברים האלה. עכשיו, אנחנו באופן בסיסי חושבים כאילו השכל הישר אומר ההפך. יש לי אני ואני רוצה. זאת אומרת, אנחנו לא רואים את האני, אנחנו מסיקים אותו מתוך מה שאנחנו רואים שקורה. עכשיו, שופנאו אמר יפה מאוד, אני יכול לעשות מה שאני מחליט, על פי רוב, אבל אני לא יכול להחליט מה שאני מחליט. <laughs> זאת אומרת, זה, אנחנו... אנחנו כאילו לא רואים מאיפה העסק הזה מתחיל. ו, ושוב, אנחנו חוזרים לנושא של רצון, האם יש לי רצון חופשי או אין לי רצון חופשי. אז מי שאומר שיש לי רצון חופשי, אומר, הנה, תראה, החלטתי לעשות את זה ואת זה, ובאמת עשיתי את זה. אבל למה החלטת? למה החלטת? זאת השאלה הגדולה. למה אנחנו מחליטים את ההחלטות שלנו? וכרגיל, שפינוזה אומר, מה הוא אומר? אתם כבר זוכרים? שכשאני אומר שאני החלטתי משהו, זה רק סימן שאני לא מבין למה החלטתי אותו, או למה ההחלטה הזאת נוצרה. אם הייתי באמת מבין, הייתי רואה שזה גרם לזה, וזה גרם לזה, וזה גרם לזה, ואז יצאה אצלי כאילו ההרגשה שאני רוצה את זה. אבל הכל לפי דעתו, וגם בעצם לפי דעת הבודהיזם, הכל הוא דטרמיניסטי. זאת אומרת. גם לפי דעת השפה אין ואין. אני ואין. ספקנו לדעת שאין עוד כן. אבל העני זה לא רק איזה... אתה אמרת שלא רואים את העני. כן. אבל נגיד, יש לנו איזה סיפור, שהוא הסיפור של מי זה העני, קוראים לי אתי, נולדתי... כן. כן. זה... סיפור. את הסיפור הזה אנחנו רואים. את הסיפור את רואה, אבל את לא רואה את האני. בעיניי, בעיני המערבים, הסיפור הזה הוא אני, ואני זוכרת שאני זה בסדר, גם אתה יודע, אתה כן יודע איפה היא אתה נגיד, אני פוחדת מזריקות, כי כשהייתי ילדה קטנה, אנחנו מזריקות ברזל, וזה נורא קל. יופי, אז אני כן מבינה, למה? בזכות זה שאני יודעת שיש עני ויש לו התחלה ב-1948 והמשך, וסוף אני לא זה לדעתי זה בדיוק ההפך. את עכשיו לא רוצה זריקה. עכשיו, למה את לא רוצה זריקה? כי פעם קיבלת זריקה. כי קיבלת זריקות כואבות כן. נו. אני אומרת שאני רואה את העני, אבל זה הכל דרך העני הזה, דרך הסיפור הזה, הוא מסביר לנו גם דברים. אנחנו תיכף נגיע לעני כשלעצמו, ותיכף נדבר עליו בצורה יותר אבל אתה לא יכול לפקפק בצורך לעני. בצורך עני לא מפקפק. אז זאת אומרת, מה היה לעני? לא. זה שני דברים נפרדים. הצורך ממציא את העני, ואתה מפקפק בעני. נכון. הצורך זה בגלל ש... הצורך, התכנדות, הצורך, לא ראשית כל, החברה, הצורך, יצרה, השאלה אם הוא צורך אה, טבעי או צורך מלאכותי או חברתי. האם אתה חושב שלחתול יש צורך בעני? אני לא חושב שאין לו. נו, איך, אז מה... אני לא יודע פשוט. <laughs> לא, להגיד, להעביר את זה עוד שלב, כאילו, ולהגיד שיש צורך בעני, זה נכון, צורך נורא אז... חזק, אנשים לא מוותרים על אני, זה ממש נכון. אז המשפט הבודדיסטי הידוע, זה שאדם זקוק לעני, כמו שדג זקוק לאופניים. אבל הוא לא יודע, הוא מרגיש שהוא זקוק לזה כמו אוויר למשימה, הוא לא חושב שזקוק לדג לפניים. לא, לא, הטענה היא שזה פשוט הבניה חברתית. עכשיו, כשאתה אומר צורך, יש לזה הצדקה אחת לדעתי, החברה צריכה את האני שלך. החברה צריכה שאתה תרגיש, שאתה אחראי למעשיך, כן. כי אחרת מי יודע מה יקרה. <זה> אתה חייב את החברה, ואתה לא יכול לחיות בלי החברה. אתה חייב את החברה, ואתה גם חייב להתנהג בחברה כאילו שיש לך אני. כל זה מקובל. סיפור זה מתוח, אבל עוד פעם, הצורך להמציא את הסיפור הוא... אתה לא יכול לספק אבל השאלה הצורך של מי או של החברה החברה זה עוד אחרים כמוך לא זה לא דבר עצמאי אבל החברה היא סיפור קולקטיבי כאילו שא' כולנו יודעים שהרבה פעמים חברה היא לא רק אוסף של יחידים, אלא נוצר שם עוד משהו שקשה להצביע עליו בדיוק, אבל... אבל כן, אם תסתכל על זה, אז תראה, אני יכול להגיד לך כמו ניטשה, זאת אומרת, זה לא באמת החברה וזה לא כולם, אלא יש כמה אנשים יותר חכמים שהם מנצלים את כל היתר, הם בעצם מצליחים לנצל את המיתוסים האלה שאתה מאמין בהם לטובתם ומשכנעים אותך שאתה גם צריך את זה. אתה כשלעצמך לא צריך את זה. משכנעים אותך שאתה צריך. עכשיו שוב, מבחינת חברה, אם אנחנו רוצים להיות חברה, אנחנו צריכים אה, אה, לשחק את המשחק שיש אני. יש לנו דוגמא משויינד עכשיו. נכון? <laughs> נכון? אז אני לא... אני לא אומר שאין, אין מוסכמה כזאת שנקראת אני, ואני לא אומר שאנחנו... אם זה עניין, אם זה עניין תרבותי. כן. אני לא יודעת אם זה נכון להפעיל את הכלי הזה, אבל אם נבדקו חברות שאין בהן אני? א', כן. במידה מסוימת. יש חברות אנושיות? כן, ש... חברות מאוד מאוד, שאת מכירה אותן מצוין. לדוגמה, אם תסתכלי, אני אתחיל מדוגמה אחת ואני אחרי זה אעבור לדוגמה שהיא עוד יותר קרובה אלינו. דיברנו, אני חושב, על זה שבשבט, בשבט, נגיד ערבי, העני הוא הרבה יותר קטן. ואם את יודעת, נקמת דם זה מספיק אם מישהו מהשבט שלך הרג מישהו משבט אחר. מישהו מהשבט האחר יכול להרוג מישהו מהשבט שלך, לא את זה שהרג, וזה בסדר, גמרנו. למה? כי <אז אז> העני... העני הוא בעצם השבט. Okay. עכשיו, גם אם תסתכלי סתם על משפחה, נגיד קצת יותר מסורתית, שהיא מתפקדת נגיד כאילו בתור, בתור שבט, העני שם יכול להיות הרבה יותר חלש לעומת העני הקולקטיבי של המשפחה. עכשיו, אם תסתכלי על מישהו שהולך ומוכן למסור את נפשו למען המולדת, זה דוגמה, היום זה כבר לא כל כך מקובל פה, אבל נגיד היה לפני 60 שנה, 70 שנה. מה זה אומר שהוא מוכן למסור את נפשו למען המולדת? זאת אומרת שהוא בעצם האני האיש, האישי שלו כאילו, הוא נהיה פחות חשוב מאשר האני הקולקטיבי. או... מה? זה ברור. נו, אז... אין חיי נצח, הקולקטיב, נותן לך את החיי נצח. בסדר, אז אני, אני זה לא דבר, אצלנו זה ברור שאני זה האינדיבידום. אבל זה לא, זה לא, בהכרח נכון. עכשיו גם, נגיד, אה, אה, אני יודע מה, נגיד ביפן, חלק מהאני שלך, גדול מאוד, נגיד זה המקום עבודה שלך. אתה נולד... כבר יכול להיות שההורים שלך כבר, אבא שלך עובד באיזשהו מקום וזה ברור שאתה תיכנס לעבוד שם וזה, ואתה מוכן בעצם להקריב את החלק גדול מהרווחה האישית שלך בשביל. כל הדברים האלה מראים לנו שהמבט הנוכחי כאילו, המערבי, המערבי הנוכחי אפילו, הוא מאוד מאוד ספציפי. זה לא, יש, תראי, גם ביפן יש אני, וגם בהודו יש עני, וגם אצל הערבי יש עני, אצל כולם יש, אבל העוצמה של החשיבות של האינדיבידום לעומת הקבוצה היותר גדולה, אם אני יודע מה, זה יכול להגיע אפילו על ידי זה, זה יכול להיות מאוד חיובי שמישהו מזדהה עם כל כדור הארץ. זאת אומרת, עם ה... עם ה... עד עכשיו. כן, עם משבר האנרגיה, נגיד. לי נורא נוח להדליק את המזגן, אבל אני לא אדליק את המזגן, בגלל שאני חושב שכדור הארץ נמצא <עד> בסכנה. אז, אז איפה האני שלי כאילו פה? הוא לא משחק את אותו תפקיד, כמו שאני, לא יודע מה, דוחף את האנשים ורוצה להגיע להיות ראשון בתור. שאני עכשיו עוד נותן דוגמה <laughs> נתונה. אז... 아, 아, ככל... עכשיו, אפשר להגיד ככה, כאילו, אני לא חושב שהפתרון הנכון הוא להרחיב את האני. זה, זה פתרון. זה פתרון כאילו כמו ש... למה למה? לסדר. מה אמרת? מה? שמת לב שאמרת, אני לא חושב. בטח שאני אומר, כל הזמן אני אומר אני. אי אפשר לא להגיד את זה. אבל זה לא משנה. אני יודע שזה משחק. אי אפשר בלי להגיד אני. אני לא, מה? אתה התכוונת אני לא חושב, למילה אני לא חושב. אני. חושב ש. לא הבנתי. זאת אומרת, אני לא חושב. כן. אומרת, אתה לא חושב. לא, הוא לא התייחס לעניות, התייחס התייחס לעניות, לא חושב. אמרתי ש... ש... לא באופן כללי שאני לא חושב, <laughs> אני לא חושב ש... <laughs> אז, אז, אה... Uh, אה... Uh... זה פתרון אחד, כאילו, וזה מקטין את הסבל מבחינה מסוימת. זאת אומרת, את הופכת, במקום שהסבל יהיה אינדיבידואלי, אז את סובלת בשם המדינה, את סובלת בשם השבט, זה סבל אחר, זה יכול להיות סבל יותר רך. כי את מתחלקת בו עם אנשים אחרים, כן. אבל תראו, אנחנו גם מכירים את זה שאנשים הם דואגים לכלל ובבית הם מי יודע מה, שלא נדע. אז... שוב פעם, אני רוצה לחזור רגע לנושא הזה של הרצון החופשי. ואם <coughs> אני חושב שאני אדון למעשיי, ואני חופשי, ואני שולט ברצונות שלי, אני יכול להגיע ל... לסבל מאוד מאוד עמוק. אם לעומת זאת, אני מתחיל להבין שקורים דברים, ו... אם, ש... אם למשל, לדוגמה, הדוגמה ש... ש... שאתי נתנה, אם אני יודע שאני סובל מהזריקה בעצם, בגלל שכשהייתי קטן, הזריקות היו מאוד כואבות. ועדיין אני זוכר את הזכר ההוא, האמת, לא מרגישים בכלל כשנותנים היום זריקה. אבל מי, אבל, אבל זה, זריקה, מה? שינו את זה דרך אגב. מה? מה זאת אומרת? מלכות יודעת לתת זריקה, לא מרגישים <מוד> כלום. <מוד> אני בתקופה האחרונה קיבלתי מלא בי 12, כן. ושינו את הסקאלה, זאת אומרת, מכבי <מוד> בשתי זריקות הראשונות לא קרו לי בכלל, שינו את כל הפורמולה, והפורמולה הנוכחית היא פורמולה כואבת. אז החומר... הם שינו משהו ב... החומר! החומר, לא הקוטר של הזריקה. אני מסוכרת מהמזרק נוגע לי בגוף. אתה מקבל זריקה שכנראה יש משהו ששינו בפורמולה. רגע, רגע, בחומר. לא יודעת במה, אבל העובדה היא שאתה הולך לדרימה עם פרסק. בסדר, טוב, הרעיון הוא שזה השתנה, שזה כן קודם. נדברת על משהו ספציפי. ספציפי, ב-12. אז זה בסדר, אבל בוא נגיד שניקח את הדוגמה של... لي, לא השאלה, <laughs> והיא היום, כשהיא מחייבת, אם לא היא מקבלת זריקה, לי. היא לא מקבלת, היא לא, אבל, היא שאלת אותה אבל... מתי תתחילי כבר, היא קברה, אבל היה <laughs> זמן, <laughs> אבל היה זמן שהיא עמדה לקבל זריקה, והיא הייתה נהיית חיוורת וכולה עצבנית וזה, וזה וזה וזה, למרות שזה כבר לא כאב, אז זה, וכולנו יודעים, יש לנו דברים כאלה. עכשיו, כשאתה מבין מבחינם... אז עכשיו, וזה הגישה כאילו הפסיכולוגית הקלאסית, זאת אומרת, אם אתה מבין מה גורם לך עכשיו לזה, מה הגורם הבסיסי שגורם לזה, אז אתה יכול להתמודד עם זה. אם אתה לא יודע, אז אתה תמשיך לסבול כאילו עד מאה ועשרים. הגישה הבודהיסטית היא דווקא לא כזאת. היא לא אומרת, תראה מה גרם לך. לזה, אלא תבין ותקבל שיש משהו שגורם לך לזה. אתה לא צריך לדעת בדיוק מה זה הדבר, אבל אם, לדוגמה, אם אומרים לך אה, בצורה אובייקטיבית, עד כמה שאפשר, שזריקה היום היא לא כואבת, תראה מה קורה לך כשנותנים לך זריקה, ותבין שהכאב שאתה... מדמיין לעצמך הוא דמיוני בלי לדעת אפילו בדיוק שזה בגלל שהיית כמובן אף פעם זה לא ברור אם זה בדיוק בגלל זה אתם מבינים את ההבדל בין ה... זה חשוב הבודהיזם אומר תתבונן ותראה מה קורה לך ברגע שאתה סובל תקבל את הכאב אם יש כאב ותנסה להפריד אותו מהגישה שלך אל הכאב, ושהוא בעצם מה שגורם לסבל. וזה לא לנתח בדיוק את הסיבה למה הדבר הזה, אתה סובל ממנו, בין היתר כי הבודיזם אומר, וגם חלק מהפסיכולוגים מודים, שלמצוא את הסיבה האמיתית לטראומה, זה דבר די חסר, די חסר, תוחלת. אפשר למצוא, אם רוצים, מוצאים, אבל זה לא בהכרח הדבר הנכון, וזה לא בהכרח טראומה ספציפית, ו... וגם אם זה מקל, אז זה יקל לך על דבר אחד ספציפי. ולא על החיים שלך ככלל, שאם תאמץ את הגישה, אני חושב, שאתה רואה שה... הכאב הוא לא בהכרח מוביל לסבל, זה יכול לפתור לך את כל הבעיות. עכשיו זה ברור שמקום שאתה יותר מושקע בו כאילו נפשית, זה יותר קשה להיפטר מהסבל, ומקום שהוא פחות מושקע נפשית, יותר קל להיפטר מהסבל, אבל זאת הדרך הבסיסית כשאתה מבין שה... א', כשאתה מקבל את זה שאתה לא אה, ממש אינדיבידום, זאת אומרת, אתה לא בן אדם, אין לך... האני שלך הוא רק, רק אה, אה, פיקציה, אז אם אין אני, אז גם אין ממש מי שיסבול. ועכשיו, כאילו באופן עקרוני, הדבר היחידי בשבי הבודהיזם שיש לנו חופש לעשות זה היכולת להתבונן. אני רוצה להגיד לך משהו בקשר לזה. <coughs> יש לי חברה שעוברת כבר טיפולים פסיכולוגיים, פסיכואנליזה, אני חושבת משהו כמו 14 שנה. ובמקביל uh, היא לומדת את הבודהיזם איתי ביחד, והיא מוצאת שיש לזה מכנה משותף מאוד גדול. כן. וממש דיברנו על זה השבוע, והיא אמרה לי דבר נורא פשוט, כי בעצם גם בפסיכואנליזה שמנסים לנתח בעצם ממה מקור הבעיה הספציפית שהיא מעלה, אז בעצם מפרקים את זה לגורמים, ואז בעצם מה שעושים זה בעצם מה שהבודהיזם עושה זה סוג של התבוננות. כן. אז אתה מתבונן בחלקים, כן. ולאט לאט בעצם על ידי ההתבוננות אתה בעצם מפרק את זה. נכון. א', זו שכתבה בסיפור... את זה היא פסיכואנליטיקנית. כן. וגם אני חושב, אני מעמיד את זה אולי בצורה קצת יותר קיצונית, אבל אם הפסיכולוגיה גורמת לך בעצם להתבונן, אז היא עושה את העבודה. זה לא משנה איך קוראים לזה באמת. אבל לדעתי אולי לקח לה 14 שנה להבין את זה, ויכול להיות שבבודהיזם זה היה בשיעור ראשון, או בשיעור רביעי, לא משנה. אז... ארבע שנים לקומה. גם בבודהיזם זה לוקח זמן להתבונן, אתה לא מגיע מגיע לזה כל מדיטציה הרבה והצפאות הרבה. אתה צריך להגיע לסוג של שקט. כן. Okay. כי עד שאתה לא מגיע בכלל למקום הזה, אתה בעצם לא יכול... אתה לא רואה. זה זמן. נכון, אתה לא יכול להתבונן. נכון. ואתה צריך להיות בשל, כאילו, מוכן לקבל. או לסבול מספיק. לסבול מספיק. כשיהיה לך מספיק אנרגיה בשביל להשקיע בזה. כן, בקיצור, זה לא ככה, זה לא... לא, לא, אני מקצין קצת, כמובן, אבל... עכשיו כמקובל בספרי פסיכולוגיה, יש פה סיפור ארוך, אני אספר אותו, כן? okay. אני חושב שזה, okay. שזה okay. מפריע, על, okay. על, על, על uh, זוג שהאישה הודיעה לגבר אחרי 20 שנות נישואים שהיא רוצה לעזוב אותו. הוא לא רוצה עבודה. ו... כן, <laughs> זה, זה, זה, זה, זה סיפור אופטימי. עכשיו אנחנו בעניינים סיפורים, ארי. זה סיפור אופטימי, כן. כן. והוא אמר לה, קרה? אז היא לו, אתה נורא שטלטן. ואתה לא נותן לי חופש, ואתה כל הזמן מכתיב לי מה לעשות, ואיך להתנהג, ואתה כל הזמן מעיר לי. ו... והאמת, כשהם התחתנו, זאת 20 שנה קודם, היא הייתה יצור מאוד רכרוכי כזה, חסרת כל ביטחון עצמי והייתה צל של עצמה והיא דווקא, והיא באה כאילו מבית שלא נתנו לה להתפתח ו... ומה שקרה, היא עבדה באיזשהו מקום והתפתחה במקום והתפתחה מקצועית והתפתחה חברתית ונהייתה מנהלת ו... והתחילה להעריך את עצמה ובעלה לא שינה את, ה, את ההתנהגות שלו, אז באותו רגע, ברגע מסוים, היא אמרה, זהו די, מספיק, אתה שתלטן ואתה מנסה להכתיב לי הכל, ואני אישה עצמאית ואני יכולה להסתדר לבד, ותעזוב אותה, תעזוב אותי עם שלך ותלך. והוא בעצם, למה הוא היה שתלטן? כי הוא פחד, הוא ראה, בהתחלה זה היה טבעי, כי, כי היא הייתה כזאתי, אז הוא היה כזה, זאת אומרת זה היה, אבל לאף לאט הוא ראה שהיא מתפתחת והיא תופסת ביטחון, והוא פחד, הוא פחד שהיא תעזוב אותו, הוא, פח, הוא פחד, הוא בעצם פחד שהוא יאבד את השליטה, ובגלל זה בעצם הוא היה שתלטן, זה לא כאילו שהוא היה שתלטן מטבעו. הוא כל הזמן פחד, והפחד מחוסר שליטה בעצם גורם לזה שאתה נהיה שתנתן. כי אם אתה בטוח בעצמך, אז מספיק שחור בשם תגיד מילה והדברים יסתדרו. ואז הם הגיעו לפסיכולוגית, שכמובן הסבירה לו מה שהסבירה, וגם הסבירה לה שהיא... שבהתחלה היא כל הזמן קיבלה את זה, ואחר כך גם כן בעצם היא קיבלה את זה עד שהיא התפוצצה. אז זה גם לא התנהגות. זאת אומרת, לאט לאט תעשי את זה, תגידי, תנסי לעשות איזשהו אה, אה, אה, משא ומתן, תסבירי לו, תדברי איתו. וחבל שרפאל איננו פה, כי... יש לו גם כן איזה בעיה קצת, קצת קטנה ב, בעבודה שלו, אז רציתי לדבר איתו על זה. <coughs> עכשיו אנחנו בעצם מגיעים לנושא הזה של נגיד גם שתלטנות, אבל יותר מזה בכלל הרגלים ואופי. עכשיו אופי אצלנו בחברה זה דבר חיובי. ואצל הבודהיזם זה לא כל כך חיובי. מה זאת אומרת זה חיובי? אופי, לא משנה, ראשית כל צריך להיות לך אופי. גם אם זה חיובי, גם אם אתה, יש לך אבל ילד בלי אופי. אז אתה כזה. ילד כאפות, אבל, לא, להפך. זה חיובי אתה מקבל כאפות. כי מישהו שאין לו אופי, זה מישהו שאין לו אופי. אין לו אופי גם אם זה אופי חרא, זה כן, כן, זה עדיף על חוסר אופי. עדיף מאשר על חוסר אופי בכלל. חוסר אופי זה בכלל הכי גרוע. זה נפושה, זה גיחה. לא תמיד אנחנו אומרים את זה, כן? אבל כמו השיר שהייתי אמרה, אליפלת הוא ילד בלי אופי. איזה מין ילד? מה זה? איזה מין ילד זה? עכשיו, למה אנחנו רוצים שלמישהו יהיה אופי? בשביל שאנחנו נדע איך להתנהג אליו, נכון? אופי זה מאפיון, כן? כן, כן, שנדע. הוא כזה, הוא כזה. נגיד שאני יודע שהוא חרא, אז אני יודע שהוא חרא, בסדר, אין לי בעיה. יש לי בעיה אולי, אבל יש לי איזשהו... כל העניין הזה גורם, נובע מזה שאנחנו רוצים להיות עם ביטחון. אפילו שזה... הדבר הכי גרוע בעולם, אבל אני יודע שזה ישנו. וכאילו אנחנו פוחדים מהלא נודע. ובן אדם, נגיד, שיום אחד הוא נחמד, ויום אחד הוא לא נחמד, אנחנו לא יודעים איך להתנהג אליו. עכשיו, מבחינת בודהיזם זה נהדר. למה? כי אתה כל הזמן צריך להיות במודעות. ואם... אתה יודע שלבן אדם יש אופי מסוים, אז אתה לא צריך כבר את המודעות. אתה כבר יודע, הוא כזה. כל מה שהוא יעשה זה בגלל שהוא כזה. עכשיו, זה גם מתקשר כמובן למה שדיברנו קודם, שהפסיכואנליזה מנסה למצוא את הטראומה שגרמה לך להתנהג איך שאתה, מת... איך שאתה... איך שאתה מתנהג, וזה האופי שלך, אז בסדר, נכון שבסופו של דבר היא רוצה כאילו לעקר, ל... ל... לעקר את, ה, את הטראומה הזאת, אבל היא מסבירה לך שאתה כזה, והבודהיזם אומר שאם תצליח, אז לא תהיה כזה ולא תהיה כזה, אלא משתנה, משתנה פתוח, מגיב לדברים כמו שהם, ולא מתוך איזה שהם הרגלים. ומאיפה בעצם אנחנו מאמצים לנו את ההרגלים? בגלל זה שאנחנו רוצים ביטחון. אז אם זה עבד, נגיד, שאם חלק גדול מההרגלים שלנו בכלל נוצרים כשאנחנו קטנים, חסרי, <מח> eh, eh, חסרי יכולת, חסרי... Eh, אנחנו יצור כזה קטן, וההורים שלנו הם בערך פי שמונה יותר גדולים מאיתנו, ומה שהם אומרים אנחנו חייבים לעשות בעצם. אז או שאנחנו נהיים כאלה שמסכימים לכל מה שאומרים לנו, או שבאיזשהו שלב אנחנו עושים ההפך, וזה גם כן בעצם תגובה לדברים של ההורים, וזה ברור גם שההורים מצפים מאיתנו שיהיה לנו אופי, בשביל שהם יוכלו <laughs> לטפל בנו כמו שצריך, אז אם יש מישהו שהוא כל הזמן צורח, אז הוא כל הזמן צורח, זה בסדר, אנחנו מקבלים אותו, זה כזה. והוא כזה שכל, מה, שכל הזמן צורח. אם הוא יושב בשקט, אנחנו לא מבינים מה קורה, ואנחנו אומרים, אה, ah, יש לו התקפה כזאת של זה, אבל זה יעבור. <laughs> <laughs> כמו שאם מישהו שקט והוא פתאום מתחיל זה, לא, אנחנו אומרים, בסדר, יש לו התקפה כזאת, אבל זה גם כן, זה יעבור. זה הכל בעצם מתוך הרצון שלנו לביטחון. אנחנו רוצים שקט, אנחנו רוצים ביטחון, אנחנו רוצים ש... ‫דברים יהיו צפויים. ‫אנחנו לא אוהבים הפתעות. ו... ‫וזה נכון גם לגבי אחרים ‫וגם לגבי עצמנו. ‫גם הרצון להכניס למגירות, כאילו, זה אותו דבר. זה אותו בסדר, כן, זה, זה ממש... ‫ לפי... ‫כן, לפי כן. לפעמים. ‫לפי כל דבר, כן. כן. ‫ למגירות כן, ‫זה בעצם לעשות סדר. כן. ‫כאילו, שאני עכשיו יודעת ‫משהו במגירה הזאת. בטח, תבות. כן, כן, כן, כן. אז שוב, צריך להבין, זה לא... זה דבר חיוני בשביל חיים נורמלי, זאת אומרת, ו... זה ברור שגם צריך את זה, אבל אנחנו צריכים להבין מאיפה זה נובע, ואנחנו צריכים להשתמש לא... בכל הדברים האלה, ולא להשתעבד אליהם. זאת אומרת, זה ברור ש... לא יודע מה. שאם אני רוצה, אה, אה, אה, לא יודע, לשים אה, דייסה, אז אני לא אשים אותה בצלחת שטוחה, אני אשים אותה בקערה, כי קערה זה דבר שמכיל מרק ו, וזה בסדר, אין, אין, אין איזה שום בעיה, זאת אומרת, הקטלוק שלעצמו הוא לא גרוע, אלא אם אני מאמין, בטוח שאי אפשר לעשות אחרת. אז בוא נגיד, אולי באמת לשים דייסה בתוך צלחת שטוחה זה לא חכם, אבל לשים צ'יפס נגיד בתוך קערה זה לא נורא, זאת אומרת, אני רגיל אמנם לשים נגיד את הסטייק הצלחת שטוחה, אבל אם אני אשים את זה בתוך קערה זה לא נורא, יש אנשים שכן, שיתהפכו בניהם מהם והם לא יעשו את זה, וזה למה? כי הם מקובעים, זאת אומרת הם מאמינים שזה הדרך שצריך לעשות את הדברים, או נכון לעשות <coughs> את הדברים. אבל ככל שאתה יותר גמיש במחשבתך, החופש שלך הוא יותר גדול. למשל, חופש, לשים סלטה, את סלחת שטוחה, לא קורה כלום. באמת שלא קורה כלום. אז זה כמובן דוגמה שהיא לא נורא חשובה, אבל... עכשיו... עולה לי הייתי צריכה לנסוע ברכבת. והרכבת האחרונה לנהרי, אם היא לא הייתה לנהרי, בסוף לא משנה, ביום שישי. אז הם העבירו אותה ערוץ, מערוץ, מרציף. מרציף אחד, זה עבר לרציף שלוש. וואו. עכשיו, מי שהיא רצה, כאילו, כשהיינו כבר ברכבת, היא רצה והיא התיישבה ליעדי. היא התנשמה וזה, היא אמרת, מה פתאום? איך הם משולצו לעצמם? היא רגתם, מה, אני אחד? מה פתאום? העבירו את זה, כל הזמן ידענו. אפילו לא הייתה דעתה להסתכל, כאילו, כי ככה אתה יודע, התרגלת, אמרתי תשמעי, בגיל שלנו, זה המוח הגמיש, אז עשו לך תרגיל כדי שהמוח יתחיל. אני זוכר בהוטוולד שזה היה, אתה התרמיל וזה, ואתה, ובכל רגע, הם כל שנייה מפנים את הרצים. ואז צריך לעלות על כזה, ולעבור על גשר. ואתה לא מבין גם מה הם אומרים, כי הרב כשאבה לא עובד כמו שצריך, אז היינו נציב, כן, ולרוץ זה לעבור בדרך הגשר ולמעלה. כן, בדיוק. אז אנחנו גם עודנו קצת בארץ. כן. אז אה... אה... אוקיי. אז היא אומרת פה, נגיד, שפסיכולוג מערבי, מדברים עכשיו עוד על הגבר והאישה, אז הוא יראה לשניהם את החרדה של הגבר. שעומדת בבסיס, זאת אומרת, הוא מתנהג ככה בתור שתלטן בגלל שהוא חרד, כי הוא פוחד, והוא רגיל שככה הוא משיג... הוא פוחד מהשינוי של המצב, בכל מקרה. כן, ככה הוא משיג כאילו ביטחון, ובעצם הביטחון הזה שהוא כאילו משיג, זה בדיוק ההפך. זאת אומרת, הדבר האחרון שרצה זה שהנישואים שלו יחרבו. אז מרוב שהוא מחזיק ורוצה ביטחון, קרה בדיוק ההפך <coughs> ולבת הזוג הוא יראה ששיתוף הפעולה עם ההתנהגות הזאת הביאה לזה שזה שהוא... חיזק אותו כל הזמן ופתאום היא קופצת ואב... אבל הבודהיסט לעומת זאת ירחיק לכת עוד יותר הוא יצביע על האשליה העומדת בבסיס הפחד של אמיר זאת אומרת, אם הוא חושב, הבסיס הראשון זה המחשבה שיש דברים שלא משתנים. Mm -hmm. וזה לא נכון. אבל אנחנו, קשה לנו לקבל את זה. אנחנו מחפשים קביעות בכל דבר. בין היתר, אני, הוא חיפש, נגיד, כאילו קביעות באופי של האישה שלו. ‫בוודאות גם. ‫-כן. הוא זכר שהיא כזאתי ‫שמבקשת אפילו כאילו שיגידו לה ‫מה לעשות, ‫והיה לו גם נוח כאילו להגיד מה לעשות, וה... וה... ו... ו... ‫וזה היה כאילו הדבר המאוד עמוק. שבעצם הפריע לו בכלל לראות שהיא משתנה. זה לא רק... זאת אומרת, זה תמיד גם ה... ה, ה, ה מה שאנחנו משליכים לתוך הסיטואציה, זה לא הסיטואציה עצמה. והוא רצה שזה ימשיך ככה, זה היה לו נוח. הוא חשב שזה נוח לו, כמובן. אז... אז יש כאילו, זה דבר מורכב, זה כאילו תשוקה לביטחון, זה רצון בקביעות. עכשיו, אתם מכירים את הסיפור? זה עצמי. מה? זה פרוטרט אישי. שלי. אבל לא של הרבה אנשים. לא של כולנו, מה זאת אומרת? אבל זה כולנו. בדיוק אותו סיפור. אה, סיפור עצמו, סיפור עצמו. כבשה, בא ל... כן, בדיוק הסיפור שלנו, ממש היה ככה. יש ספר יפה מעברים שמראה איך שאחת הבעיות של נישואים זה שהאנשים משתנים לא באותו זמן. אם כולם היו משתנים בדיוק באותו זמן, בדיוק באותה צורה. אז הנישואים היו חלקים, אבל החלק הקשה זה... הוא או היא משתנה, ומה עושים? כן, לא, הוא אומר נגיד, כן, שיש תקופות בחיים שאתה רוצה שינוי, ויש תקופות בחיים שאתה רוצה יציבות. זה לא ביחד. ואם אתה ואשתך זה הולך לכם ביחד, אז נהדר. אתם רוצים עכשיו שינוי, אז אתם עושים שינוי, אתם רוצים קביעות, אז אתם עושים קביעות. אבל אם זה לא הולך ביחד, אתה עכשיו רוצה שקט כזאת, כי עכשיו אני בזה. אין סיכון בלוח זמנים. מה? כן, אין סיכון, כן. בדיוק. לא, אבל זה צריכה להיות גם פתיחות, כאילו רצון להשתתף. ברור. כי נגיד, במקרה של דודה שלי, נגיד, זה בדיוק הפוך. היא עברה שינויים מאוד גדולים, אבל היא כל הזמן שיתפה אותו. זאת אומרת, פה יש בעיה שלי. כן. לא <laughs> שיתפתי. כן. אבל היא פשוט כל הזמן שיתפה אותו, והיה לו נכונות. כן. לשמוע ולהיות באמת להשתתף. כן, כן. ואז בעצם דרך זה שהיא התפתחה, הוא דרכה התפתח גם, ועד היום הם עדיין... כן, כן. עכשיו, זה עוד פעם, זה גם עניין של פתיחות של הצד הזה, וגם הצד הזה, שכמו נגיד... כן, בדיוק. להבין איך לא מבינים בכלל מה קורה. אבל מספיק. אבל מספיק כאילו שצד אחד לא יהיה פתוח. בדיוק, אבל צד אחד לא רוצה לשתף. כן, בדיוק, זה מאוד נדיר משהו לספר את כן, כן, בעיניי זה סיפור נדיר. זה ממש... מה, שאופה? הסיפור של דודה שלי? כן. מאוד יפה. כן, ממש. אני תמיד טענתי שהדרך היחידה שאתה ביחד זה לעשות חילופי תפקידים. מה זאת אומרת? מה תפקידים? פעם זה שונה, פעם זה שונה, פעם זה. זאת אתה לא יכול לבטל על שליטה אז אתה מתחלף על תפקידים. אם אתה לא יכול לבטל על השליטה, אתה יכול להתחלף. איך אתה יכול להתחלף? אתה לא יכול לבטל על השליטה, אתה לא יכול להתחלף. לא, זה, הוא מוותר מראש על שליטה, כן. פעם הוא שולט ופעם הוא לא שולט. פעם שלה, פעם שלה, פעם שלה. אתה מתכוון שמתוך שליטה עצמית אתה מוותר על השליטה. בזה אתה שולט, כן, כשאתה נכנע. לא יעזור לך, נעשה מה שאת רוצה. <laughs> <laughs> אבל השאלה היא שבדרך כלל כאילו לנשים, לפחות במקרה של דודו שלי, היא הייתה יותר פנויה לעשות את ההתפתחות, כאילו לעבור את השינויים, כי היא לא הייתה כל כך צריכה את הפרנסה, כן. הוא עצמאי שככה וככה וככה. ואין לו את הזמן ללכת לכל החוגים האלה וככה. <laughs> אז <laughs> הדרך שלו, הדרך שלו היה לשמוע ממנה, ועל ידי זה בעצם <laughs> ככה זה נוצר ה... כן. זה מודעות <laughs> של שניהם, וזה מה שעזר, שניהם אותם מודעות, הם הבינו <laughs> מה קורה. כן, כן. את להגיד כאילו שהיא עבדה בשבילו. הוא קיבל הכל מוכן, כאילו. <laughs> בסדר, אבל הוא קיבל את זה, כן. עצם העובדה, והוא באמת היה נורא שונה, זה פשוט ממש מדהים לראות את התופעה הזאת. כן. אז... בגיל 60 הם הפסיקו דתיים. מה? בגיל 60... יותר מ אני כשאני בשישי, אני כבר בת 63 שנים מעליי. אה, הם היו דתיים? 65, הם היו דתיים מסורתיים לא ריצוניים. כן. והם החליטו, די, יום אחד הוא החליט שגמרנו איזה מזויף, הורד את הכיפה, הפסיק כן. ללכת, תלמדי yeah, איזה סיפור נדיר. כן, בגיל הזה. בגיל, בגיל זה, כן. הזה באמת לא קורה כן. כן. אז כן. מה שה... ש... את המשל של פרט רנדרסל, זה המשל הידוע לתרנגול הודו, שבעצם גם יום אמר אותו, אבל במילים אחרות, זאת יום... העיקר בא ונותן לטרנגול הודו לאכול גרגירים, וככל שהזמן עובר, הפיתחון של הטרנגול הודו, בזה שהבעלם שלו יגיע למחרת וייתן לו אוכל, הוא גדל, כי יש לו עוד הוכחות ועוד הוכחות ועוד הוכחות. ואז בא ת'נקס גיבינג, הוא מסכים. והוא הופך בעצמו ל... לאלטם המרכזי בארוחה. בא לשחוט אותו. כן, כן, אבל אנחנו רגילים, כאילו, שדברים לא משתנים, אז אנחנו מתוך זה מסיקים שהם גם לא ישתנו בעתיד, כאילו. כן. ומעודדים את עצמנו, הנה, עד עכשיו זה לא השתנה. כמו כמה... זה אותו דבר עם השואה, כאילו, הרבה אנשים בראים שזה יכול לקרות, כי... כן, חיים טובים. כן, כן, כי זה לא קרה זה עכשיו. זה גם היה. כן. כן. משהו שקשה. מישהו יכול לקרות, כן, זה, זה כן, עוד היה מעבר כן. לזה, כן. כן, עכשיו אנחנו לא שזה יכול בדיוק, אז <laughs> זה גם... <laughs> <כשה> <laughs> יחק... אפילו שזה <laughs> היה, אפשר ש... לקנות. יש סיפור נורא <laughs> יפה על זאתי רות אליאב, ו... שנסעה ל... היא הייתה בשליחות של מוסד אליאב ב... והיא הייתה רומניה, והיא באה למשפחה שלה ברומניה, והיא אמרה, סידרת לכם מקום על עניית פליטים, על עניית מפילים. <laughs> בואו, אז הכניסה שלה אומרת לאח שלה וכניסתה, אבל הזמנו רהיטים, מה אנחנו לא חייבים? בדיוק, אני אמור כן. כן. פתאום רוצה שנבוא למדבר שם, נקולות, ומה עם הרהיטים? זה, <laughs> בדיוק, דוגמה. עכשיו, ועוד דבר אחד, זאת אומרת, ופה אנחנו אולי מגיעים לסיפורים של חמי, זה הנושא של השפה. Mm -hmm. בעצם שפה היא מבחינה מסוימת מנסה להקפיא דברים. היא נותנת לכל דבר שם, והיא בטוחה שיש קשר בין השם והדבר. זאת אומרת, השם מייצג כאילו איזושהי מילה. והמשל הבודיסטי שהם תמיד נותנים, וגם היא נותנת פה, זה נגיד שולחן. זה דווקא לא שולחן כל כך אופייני, אבל נגיד שזה שולחן עם ארבע רגליים, אז הנה זה שולחן, ברור לכולם שזה שולחן. עכשיו מה קורה כשאנחנו מורידים לו רגל? הוא נשאר שולחן, עם של... רגל. שלוש רגליים <מח> או שולחן <מח> בלי רגל, כן. ואם אתה נגיד מוריד לו את כל הרגליים, אז שאתה לא יכול להסתכל עליו כמו שולחן. ש... אבל בעצם הוא לא שולחן בכלל, הוא, הוא, הוא, הוא איבד את הפונקציה שלו כשולחן, אבל אצלנו בשפה או בראש הוא, הוא נשאר שולחן, ובכלל כל האמונה כאילו שמילים באמת מייצגות דברים, היא גורמת לנו, מצד אחד היא נותנת לנו הרבה מאוד יציבות, כשאנחנו יודעים שזה קוראים לו ככה, וזה קוראים לו ככה, וזה ברור שילד כשהוא מתחיל להבין שלדברים יש שם, והוא יכול להתייחס אליהם, וכשהוא אומר אוטו, אז, אז כולם אומרים, כן, כן, וכולם שמחים, וזה באמת, וכולם, הוא נכנס לתוך הקונסנזוס, זה חלק מאוד חשוב בחינוך ובהשפעה ובה שאנחנו, אבל אנחנו צריכים שוב פעם לדעת שזה דבר מאוד מאוד יעיל, מאוד מאוד חשוב, אבל זאת הסכמה. זה פשוט אה, אה, קונצנזוס, שאנחנו קוראים לזה קומקום, זה הכל, לא, לא שום דבר מעבר לזה. ואני זוכר, בין היתר, זאת אומרת, שהבנתי, כשאני אישית, כאילו, כשהבנתי אפילו לא ידעתי עוד שום דבר, אבל... מה ששפות? כשידעתי, כשהבנתי שיש שפות, שיש עוד שפה, <מח> זה היה עדיין שוק. <מח> זאת אומרת שאפשר הדבר הזה גם לקרוא בשם לגמרי אחר, ועדיין, עדיין הוא יישאר uh, אותו דבר, <מח> כן? זה קוראים לזה כוס, אבל אפשר לקרוא לזה גלאס, וזה לא קרה כלום, כאילו, זה... מבחינת, <מח> כשכל עולמך זה שפה אחת, זה יכול להיות דבר שהוא די מזעזע, אבל כשאתה מבין את זה, אז מבחינה מסוימת גם באמת הכוס מתחילה להיות קצת פחות כוס, והיא הופכת להיות יותר הדבר עצמו, כי הדבר עצמו נגיד הוא קיים, אבל השם שלו זה, זה תוספת שהיא טיפה... שוב, היא לא מלאכותית ואי אפשר לזלזל בה, אבל אנחנו צריכים להבין שזה לא זה. ובשביל זה באמת צריך... עכשיו, בכלל את כל... להבין שזה נכון לכל השפה, זה כבר קצת קפיצה יותר, יותר משמעותית. ושוב, עם... עם כל הכבוד, ויש כבוד, כאילו, לשפה, אנחנו צריכים להבין. שמבחינה מסוימת זה אחד הדברים שכאילו הכי חשובים באנושיות שלנו וכולי וכולי וכולי וכו אבל אם אנחנו מאמינים בזה באמונה שלמה זה יכול לגרום לנו גם סבל כי למשל יש דברים שקשה מאוד להגדיר אותם ויכולים לגרום לנו המון חוסר שקט, בגלל שאנחנו לא יודעים להגדיר אותם, כי אנחנו עוד לא מכירים אותם, או כי הם שינו את האופי שלהם, ופה בין היתר אנחנו גם טיפה מגיעים לנושא הזה של האני. האני זה פונקציה של השפה, כלומר בשפה יש פונקציה שנקראת אני, שאנחנו צריכים לראות אותה, אנחנו צריכים אותה, ואין עם זה שום בעיה. כשאנחנו מתחילים להאמין שמאחורי הפונקציה הזאת יש גם משהו, למרות שאנחנו לא רואים אותו, ואנחנו לא יכולים להצביע עליו. זה, זה עלול זה. לגרום לנו סבל. זה כל, זה כאילו הדבר הכי גרוע שאתה יכול להגיד בבודיזם על משהו. <laughs> לא, <laughs> אבל זה קשה, כאילו, אתה צריך כאילו לחשוב שאתה בעצם מורכב בחלקים. נגיד. אוקיי, אבל את יודעת שאת מורכבת מחלקים. לא, בסדר, אבל כשאתה חושב לעצמך כאני, אתה חושב כבר מראש. משהו שלם. כן. נכון, ואז אני אומרת, לא, אתה צריך לחשוב על זה כחלקים. לא צריך לחשוב בסדר, רגע, רגע, זה יש... כן. גם ש... כמו בשמות, כן. כן, אז נגיד אני קוראת ל... ליונתן, הבן הנכד, כן, אז הוא נקרא יונתן, הוא נקרא יוני, הוא נקרא יוניון, הוא כן. מקבל פתאום עשרה שמות. כן. אז בעצם זה מפרק אותו לכאילו הוא כבר פחות מחובר לאותו שם כי ברגע שיש לך שם אחד אתה אחד כאילו אני אחד. ברגע שיש לך איזה עשרה שמות אז אתה בעצם כל חלק שייך למישהו אחר. שאני קוראת לו יוניון אז הוא שייך לסבתא. ש... מבין, אומרת, זה שם... גם נכון אבל נגיד למשל כשאת מבינה שיש לך שם פרטי ושם משפחה. כן. או יכול להיות שלך אפילו יש שני שמות משפחה. בגלל שהיית נשואה נגיד, אז חלק מהאנשים קוראים לך בשם הזה. נכון, כל הדברים האלה הם טובים מבחינה זאתי, שהם קצת ממוססים את האני. כן, את המוחלטות. כן, הנה בדיוק, סתם אני אגיד לכם, ש... סתם בשביל הכיף, כי הכנתי את בכלל לשיעור הקודם, שכחשבתי שנלמד עוד על אז אתם יודעים מה השם השלם של הרמב״ם? ‫בערבית קראו לו אל ראיס, ‫אבו עמרן, מוסא בן מימון, ‫איבן עבדאללה, אל קרטבי, ‫אל אנדלסי, אל ישראלי. ‫זה השם שלו. ‫-אבן הוא הבן של עבדאללה? אה, okay. לא. ‫הוא בן מימון, ‫לאבא שלו קראו מימון, ‫לסבא שלו קראו עבדאללה. ‫אה, מימון, איבן עבדאללה, ‫סבא לא כן. יודע, כן? לא. כן? ואל קרטבי זה בגלל שהוא בא מקורדובה, המשפחה הגיעה מקורדובה, אל אנדלוסי כי הוא היה במצרים אז קראו לו אנדלוסי, ואל ישראלי כי הוא היה יהודי, ואל ראיס זה כי הוא היה ראש היהודי. כל הזהויות. <laughs> אז, אז זה הכל בשם, בספרד יש אנשים גם כן עם שם של שבע... שבעה חלקים. ברוסיה, ברוסיה זה... זה עם אבא. אוריסט, איאמגרוביץ', פוברוביץ'. כן, ברוסיה יש את השם. אז יש עשרים אנשים וכל אחד מהם לא, אבל לכל שם, ולפעמים ולפעמים לכל בן אדם דומה דומה. קוראים גם בשם של האבא. אבא. כן. אלכסנדרוביץ'. ולפעמים ב... זה ממש דומה. אתה צריך כבר כן. לחזור להתחלת ל... הספר מי זה זה. כן, זה זה ומי זה זה נכון, אבל... <coughs> זה מעניין שתמיד יצא השם של אבא ואצל יהדות תמיד אבו. אבל אצל האישה זה אימא, אני מבין. אצל הרוסים? לא יודעת, אבל יהדות תמיד זה אימא. ואצל הערבים זה אבא, אבו. זה הבן. אבו ברגע שיש לך את הבן הבכור, השם שלך מתחלף לפי השם שלו. אתה יודע אם אתה רוצה לשנות את השם שלך, כדאי לך. ‫לבחור שם שאתה אוהב לבן שלך, ‫כאילו... ‫-זה השם ש... שלך. ‫-זה תמיד, אתה זה יודע ‫שאתה תהיה אבו... כן. אבו זה, כן. ‫-אה, כן. זה... ועכשיו הדוגמה השנייה ‫שהיא נותנת זה נושא של באמת, של ‫דווקא של, של חתול בכלל. ‫זאת אם אתה רואה, ‫אתה קורא לזה חתול. ‫אבל תנסה לתאר למישהו ‫שלא רואה אף פעם חתול, ‫מה זה חתול. אתה יכול לבלות ימים ולילות, שעות, שעות, שעות ושנים ויש גם משהו שזה נקרא הניסוי של מוליינה היה ב-1600 או 1700, היה ויכוח פילוסופי מאוד מאוד גדול האם מישהו שהוא עיוור מלידה mm. שמחזיק ביד, שיש לו ניסיון עם כלים, נגיד הוא יודע מה זה קובייה והוא יודע ‫תיתן לו קובייה, הוא יגיד, ‫כן, זה קובייה, ‫ותגיד לו, זה כדור, ‫הוא ידע שזה כדור. ‫האם כש... אם הוא יקבל את מאור עיניו, ‫האם הוא ידע לזהות את הדברים האלה? ‫וזה היה ויכוח פילוסופי ‫מאוד מאוד ארוך. ‫-אם הוא לא ממשש את זה. ‫כן, אם הוא לא ממשש את זה. ‫ואז עשו כמה ניסויים, ‫זאת אומרת, היו אנשים שהיה להם... ‫עיוורון זמני. ‫עיוורון לא זמני, מלידה. Okay. והצליחו לרפא אותם, כי זה היה בסך הכל איזה קרום שהיה להם על העין והצליחו להוריד אותו והסתבר שהם לא הצליחו. הם, הם לא, הסתכלו, לא... זה לא אמר להם כלום. לא אמר להם כלום. <אז <אז> <ו> <אז> והם <אז> גם לא ידעו למשל את הנושא של מרחקים. <אז> הם <אז> לא ידעו מה קודם ומה מה יותר קרוב ומה יותר רחוק לפי, לפי הראייה. כן. <אז> וזה, כל, וכל הדברים האלה הם בעצם דברים שאנחנו לומדים. זה לא, <coughs> זה לא טבוע בנו. לא נולד. זה. כן, ולכן זה גם, זה. גם, בין היתר, כן, אם, אם את תראי חתול עומד על שתי רגליים, על ארבע רגליים, מתהפך באוויר, קופץ, וזה עתידי שזה הכל אותו דבר, אותו חתול. אבל בעצם הוא לא אותו חתול. את, אנחנו. ברור שאפילו, אם זה חתול שלנו, אז בכלל אנחנו כאילו מכירים אותו. אבל אנחנו צריכים להבין שכל הדברים האלה זה דברים שאנחנו... עכשיו שוב, אני לא אומר, זה חשוב בשביל החיים. זה ברור שאני לא יכול להתייחס לדבר הזה כאילו שהוא לא חתול, ולא לתת לו אוכל להש... אני לא זוכר שהוא חתול. זה טוב שאני זוכר שהוא חתול. אנחנו צריכים לזכור שבעצם הוא כל רגע... אפשר להתייחס אליו כמשהו אחר, וביחסים, שוב, ביחסים בין אנשים, שמה זה הכי חשוב, בעצם, מבחינה אידיאלית, אני צריך להתייחס לבן אדם שלי כמו שהוא עכשיו, ולא כמו שאני זוכר אותו, מכיר אותו, יודע איך שהוא התנהג, mm -hmm. וזה בין היתר, שוב, זה קשור לאשליית הקביעות, וזה גורם סבל. למה זה גורם סבל? כי אם הוא לא מתנהג כמו שאני מצפה ממנו, אז אני סובל. ואם היא לא אה, אה, אותו יצור שהוא התחתן איתה לפני עשרים שנה, והיא לא מוכנה לקבל את מה שהוא מכתים לה, אז הוא סובל. עכשיו, שוב, כמו שהדודה של אחרתה, הוא לא סובל באמת בגלל שהיא השתנתה. הוא סובל בגלל שהוא לא מקבל שהיא וזה ההבדל הכי גדול, זה ההבדל המשמעותי, וזה מה שחשוב, שוב. והוא לא מקבל את עצמו, כי הוא לא, הוא לא רוצה בעצמו לעשות שינויים. הוא רוצה להיות קבוע גם. זה, הוא, זה במתחיל, מתחיל, מזה. זה מתחיל מזה. כן. זה מתחיל מזה. היתר, כל היתר, זה, ולמה הוא רוצה להיות uh, קבוע בעצמו? אני חושבת שזה נוטה לי... כי בגלל שבאופן בסיסי הוא פוחד משינוי או מחוסר חוסר ביטחון. עכשיו, אם אתה באמת מפנים את האמירה של הבודהיזם שהכל משתנה, כולל אתה, אז אין לך ממה לפחוד. אם אתה יודע שאתה משתנה, זה כמו שבגיל מסוים זה ברור לנו שאנחנו מזדקנים. אז יש גיל מסוים שאנחנו כאילו עוד לא מקבלים את זה, ונלחמים עם זה, וסובלים מזה, ויש כאלה שהולכים או הולכות להשתיל שיער, או לעשות כל מיני דברים שכאילו יעכבו את הזה, אבל זה הכל גורם לסבל. ומה בעצם גורם לסבל? לא זה שאנחנו מזדקנים, אלא אנחנו לא מקבלים את זה שאנחנו מזדקנים. שיש לזה חלקים גם טובים. לזקנה, ברור. לא, כשאתה לא מקבל, אתה גם מנסה לתאמץ, כאילו, טוב, אי אפשר גם לעשות את זה ולקבל. אתה... כן, לפני... לא, עצם כן. העובדה שאתה יודע שאם עכשיו אתה מזדקן, אתה עכשיו מתחיל לעשות פעילות גופנית, למשל. כן. שלא בא לך לעשות. כן. אבל זה בגלל שאתה יודע שאתה מזדקן. אבל כמו כן. אתה מקבל בעצם. זה קבלה, כן, כן. כן. כי אתה מקבל, ואז אתה עושה משהו בשביל זה, כי... כן, שוב, זה לא, צריך להבין, זה לא... אפשר, זה יכול להיות משכה הסדדים. כן, זה לא נכון. זה יכול להיות שאתה לא מקבל ואתה עושה התעמלות, ואתה... כן, בדיוק, נכון. אבל אם אתה לא מקבל ואתה עושה התעמלות, ואתה רואה שבכל מקבל אתה מסתכל למרות ההתעמלות, אז אתה תסבול. כן. זה צריך ל... כן, ועכשיו שוב, חשוב כל הזמן להבין. זה לא מתכון לאי עשייה. זאת אומרת, אם אתה הגעת להבנה... שפשוט החיים שלך יהיו יותר טובים, אם תעשה התעמלות, אז תעשה התעמלות. זה לא הנושא של הקבלה, היא לא קבלה של חוסר פעילות, או של רזיגניישן uh, כזה של... פטליזם. פטליזם, שזהו, שאני מזדקן, אין מה לעשות. לא. הטעמה של עצמך, המצב החדש. כן. המטעמה כן, כן. של ההתנהגות שלך, של זה. כן. בדיוק. אז אני חושב שבזה גמרנו להיום. יפה, הסתכלת לבד על השעון? לא, אבל נגמר לי כאילו... אתה ממש החדש, אני בשלב מסוים... התאמת את עצמך. התאמת עצמך למצב. זה הזכיר לי העניין של ההתאבדות על הזהות, שאנשים הופכים כל מיני דברים לזהות של עצמם, אני לא חושבת שסיפרתי את פעם. עבדתי באוניברסיטה איזה 15 שנה. והיו שם כאלה שעבדו שלושים שנה, ובאיזשהו שלב האוניברסיטה החליטה לפטר את כל המורות ביחידה, ולא משנה, מישהי תרצה, זוכרת אותם מחדש כפרילנסריות. והיו שם נשים, היו שם מורות, <חש> שהן פשוט, דיכרון. ובאמת פנו, הרווחה, איך קוראים, משאבי אמבוס, <חש> <חש> באו <בהוזבל חש> ועזרו <והם חש> <להם. חש> הם <חש> היו בתיכון. ונתנו להם פיצויים טובים, והם היו יכולות להמשיך לעבוד בתנאים. אבל לא יורדות אוניברסיטה. ופשוט הסתכלתי עליהם. אותי זה לימד המון. אותי זה לימד להיזהר מלהגיע למצב הזה. או לא לעבוד יותר מדי זמן באותו מקום, או לא לחשוב שאני יכולה... יכולים פשוט ראיתי מה קורה להם, וזה היה כמו שיעור. פשוט שיעור לחיים, בלי בודדס ובלי רק ממה שראיתי. זה היה ממש כאב הלב, וזה קורה להמון אנשים. ובאמת, זה לא שזרקו אותם לרחוב. וזה לא שהן היו הופכות להיות עניות, הן היו יכולות להמשיך לעבוד בתנאים פחות טובים, במעמד פחות טוב. לא, אבל יש פה גם ממש... כאילו תחושה של ניצול. כי בעצם מה הם עושים להם? הם מפדרים אותם בשביל לתת להם משכורת יותר נמוכה. ברור! אז יש פה ניצול מגעיל. ברור, אבל זה לא ספק שזה לדיכאון, זה אבל, אבל אתה גם מתקומם על החוסר הצדק. אז זה לא שזה... היה התקוממות. לא. לא, לא, היה דיכאון. היה דיכאון שנקחו מהם את ה... את הזהות שלהם. כן, זה כבר קורה לכל אלה שיוצאים לפנסיה. נכון, נכון, אם הם מזדהים עם הערכה שלהם. והם לא מתכוננים, והם לא... לא, גם שאין להם תוכן אחר בחיים כבר. לא רק עניין של להזדהות בסדר, זה משהו אחר כבר. אני לא יודעת אם לא היה להם תוכן אחר. וגם הסדר. סדר יום. צריך ללמוד על סדר יום בעצמך, זה לא כך קשור. יש אנשים, אנחנו רואים כמה וכמה חברים שכל כך פוחדים מ� שממשיכים לבוא כן. חלקם מלא, חלקם חלקי, זה כן. פשוט... כן, גם אבא שלנו, אני זוכר, זה לא היה קל לו. נכון, הוא ביקש, נתנו לו עוד שנתיים, ואגב, אחרי זה לא התמודד זה טוב. לא כן, התמודד כל אחד כן. מגיב אחרת כל אחד ישבו ושמו. כן. האלה, על הכיר. כן. וכל אחד מגיב אחרת. אחד מאיים עליך, אחד צוחק ממך, אחד... מה, השיקי הזה למעלה? אף אחד לא מאיים. מי מאיים? ההוא למעלה? לא, לא מאיים. מי? זה? הנזיר? הנזיר? לא, הוא ילד. הוא קצת חושב.